Bolo raz jedno veľké mesto. V tom meste bol jeden hostinský. Človek lakomý a pyšný, aj veľmi bohatý, lebo odsudzincev, ktorí zo všetkých strán sveta sa sem schodili a u neho nocľahúvali, veľa mu každý rok prichádzalo. Malo nie jednu utešenú mladušku dceru. Bohato a krásne ju nosil, takže naokolo páru jej nebolo. Ale táto dcera nebola taká lakomá a pišná ako otec. Na tom bohatstve málo, čo si zakladala a najradšej sa bavievala s chudobným, súsedovie chlapcom. Ona mu nosievala všelijaké lakoty a tu i tu aj dáky peniažtek. A on jej za to len ousený chlebík dával. Takto oni spolu rástli a zo dňa na deň sa radšej videli. Pozri Anička, ten peňažček, čo si mi ako malému chlapcovi dala, ešte stále na srdci nosím. Bárs by si ho nebol nikdy dostal. A prečože? Či ma už nemáš rada? Mám. Vie, že ťa rada vidím, ale otec mi bránia. Anička! Anička, kdeže si? Chytro domov! Čo som bravela Len striehnu na každý môj krok. Idem! Už idem, otec! Len tu, za domom, s kamarátkami sa zhováram! Otec čakajú. Radšej na mňa zabudni a peniažtek zahoď. S kamarátkami sa zhováraš? A kde že tie sú? Či ja zda tie kamarátkov ten susedový trhan? Otec! Séra moja milená, veď ja ti len dobre chcem. Čože sú to za ľudia? Veď ty ani majetku, ani statku, ani len remesla nemajú. O dvoch rukách žijú a lopotia. Hej, nechcel by sa ja toho dožiť, aby si mi k takým zanevestu Radšej tomu popredku koniec urobím. Majetky, statky. Dobré srdce je viac ako všetky majetky. Už ticho a domov. Ja hneď prídem. Pán Bogdaj, dobrý deň, susedko. Pán Hostinský, a čože vy tu? Nož tak, veď sme susedia, navštevovať by sme sa mali. Pomáhať si vzájomne. V láske nažívať. Susedmi sme odjak živá. Predsa ste vy nikdy u nás neboli? Nož nebol. Veru nebol. Ale tak mi prišlo, či vám reku voľačo netreba. Chlebíka alebo peniažky. Treba si pomáhať. Ostarneme... Na my budeme svorne vínka popíjať. <rý> Nuž tak veru. <rý> no veď hej, susedko. Ja len, že ste taký nikdy nebývali. nebýval Iškrie ma to teraz. A tamto ten váš Janko pod topecov sa mi veľmi páči. Ako sa len radi s jastou mojou dcerou. Veru, by už čas bol, že by ste pomysleli, čo z neho má byť takedy a ako sa živiť bude. Nuž som ja prišiel, či by ste takto nepristali, čo by som ho jadal na dáke remeslo, alebo kupectvo? Hej, čože by som ja nepristal? Veď mu to len k poctivosti bude, keď sa dačo vyučí. Aj ľahšie sa potom vyživí, ako takto o dvoch rukách. A ty, Janko? Či by si pristal? No, čo by ne? Pristávam! No, tak sa ty len pekne pristroj. S rodičmi sa porozlučuj a v mene Božom pôjdeme. S Bohom, susedko, ja idem postrojiť kone, do voza zapriahnuť, lebo to do druhého mesta na remeslo pôjde. Pán Hostínsky, pán Hostínsky, vedže mi povedzte, do akého mesta vedie táto cesta. Samé hory na okolo, nikde ani živej duš. Nemali sme sa mi proti tej noci púšťať. Dobré je, keď som ťa len von z mesta dostal. Teraz hľad, že choď k dieťa dve oči povedú. Choď hľadať zlé i dobré. A na znak toho, že si našiel zlé i dobré, donesieš mi tri zdraka. z Draka. Inak sami ani do mesta nevrá. Lebo ak sa navrátiš, hneď ťa dám zmárniť. Iu! Čože si mal už teraz náš, Janko, počať? Náspäť do mesta ísť. Toho mohlo stáť život a zomrieť sa mu ešte nechcelo. Do sveta ísť? To sa mu nevidelo, lebo bol mladý a neskúsený. Ale už poručeno Bohu šiel, veď azda nebude všade len zle... Bude i dobre. Ide, koľko ide, príde k veľkému moru. Cesto more prevážala jedna mocná bozorka. Aha, šuhajík! No kdeže ty ideš taký samotný, opustený? Aj, kdeže by? Idem do sveta za zlým i dobrým. Až hen potriperá zdraka. Radšej mi povedzte... Kde by som to našiel? A ak je to na druhej strane, prevezte ma. Ah, ja, vrecek. Veru, to, čo hľadáš, z tejto strany sveta nie je. Ale ja to nepreveziem. Kým mi nesľúbiš, že sa ta tu nevrátiš a od toho draka, sa dozvieš, ako by som ja aj v búrke ľudí mohla prevážať. Hej, Veru, vám to vykonám. Prečo nie? Len ma prevezte. Sa daj do loďky. Ideme. Že na mňa nezabudneš, lebo by som ťa späť nepreviezla, ale by som ťa na skutko zbarnila! Aj, nezabudnem, nezabudnem. A čože je to tam za svetlo? Ha, <torký>, že svetlo. <torký> to dve ohnívé skaly, jedna o druhú sa zrážajú a žeravé iskry naši roko nadaleko odskakujú. Tieťa Veru ďalej neprepustia. <torký> no tu uvidíme. Spróbujem šťastie. Hej, skali! Hľadám dobré izle. Idem až hen po tri perá zdraka. To, čo hľadáš, veru z tejto strany sveta nie je. Hej, veď mne tu prihlas de náska, Nože ma len prepustíte. Veď ja prepustíme. Ak nám od toho draka odpoveď donesieš, na akým spôsob mi sme my z mohli prestať. Ej, donesiem, donesiem, čože by som nedoniesol. Len ma prepuste. No poď. Ale že na nás nezabudneš Lebo naspäť by sme ťa neprepustili Ale by sme ťa naúhol stali. Nezabudnem, nič sa len nebojte Netrvalo mu to potom dlho, že prišiel do jedného mesta, v ktorom král býval. Kráľovský zámok bol celý načierno zamaľovaný. Janko si hneď pomyslel, že kráľovi musí volaču chýbať. Šiel dnu doznať sa, čo je vo veci. Poludne sa práve blížilo a kráľovskí sluhovia začali nosiť na zlatých misách všakovakej jedlá do kráľovej paloty. V tom vyšiel sám král von a vidí, že tu stojí Janko. Kto si, Cuzinec? A čože hľadáš v mojom zámku? Som Janko a hľadám vo svete dobré i zlé. A idem až hen po tri perá zdraka. To je veľká úloha. Len či sa ti to podarí. Poveďte mi príčinu toho, prečo je váš zámok celý načierno zamaľovaný. Vidíš, syn môj, mám v mojej záhrade jednu hrušku, moje jediné bohatstvo. Tá hruška dosiaľ vždy zlaté ovocie rodila, ale teraz vyskla a ak jej nebude, ja na mizinu výjdem. Keďže ideš k tomu drakovi, lenže choď a doznaj sa u neho, ako by tá zlatá hruška zase rodiť mohla. Keď sa šťastne navrátiš, a my novinu donesieš, Dám ti polo môjho kráľovstva a moju dceru za ženu. Pán kráľ, keby som ja toho draka našiel, tak vám to len vykonám. Hej, syn môj. Nuž tak ťa ja na koni ďalej vypravím. Sluhovia, priveďte koňa. Ďakujem, pán kráľ. A dobre sa tu mávajte. Tri dni putujem a tu druhé kráľovské mesto. Ale tu nie že zámok, ale i celé mesto sú na čierno zamalované. Idem sa ja do paláca opýtať, čo za novinu tu majú. Veľavážený najjasnejší pán král, čo nového tu mávate? Jaj, čože by. Len zlé. Moja kráľovská cera je veľmi chorá. Už od dávneho času ani nežije, ani nemrie. Ani slova preriecť nemôže. A žiaden duch neuhádne, čo by jej chýbalo. Preto mi tento smútok nosíme. A ty si kto? Volám sa Janko. A idem do sveta zlé i dobré hľadať. A idem až hen po tri perá zdraka. Janko. Janko, keby si ty len od toho draka zvedel, čo by mojej cére pomohl. Od čoho by mohla ozdravieť? Núž, no ak toho draka vyhľadám, tak vám to len vykonám. Hej, syn môj. Na ťa ďalej vypravím. Sluhovia, zapriahnite do koča. Syn môj. Dobre sa mávaj a nezabudni, čo si myslíš, sľúbil. Ak to vykonáš a moja dcéra ozdravie, nuž tak ti dám pol kráľovstva a céru za ženu. Ďakujem, pán kráľ. A dobre sa tu mávajte. Hej, pohonič, nože pozri. Videl si už da kedy také voľaču. Veď tamto je celé mesto, čiernym súknom obtiahnuté. Nože, požeňko, paláca, Nech zvieme, čo je vo veci. Čože teba dobrý človek ku mne prinieslo? Čože by? Len to, že sa chcem prezvedieť o príčine toho vášho smútku. A či by som sa vám, reku na čo nezišiel? A ktože si ty? Ja? Hľadám dobré zlé a idem pre triperá zdraka, ktorý už tu, kde si má bývať. No, keď si ty ten, tak vedzaj to, prečo moje celé mesto leží v smútku. Mám ja jednu krásnu dcéru, ktorú mi ten drak ukradol. Dosť sme sa už namáhali na všelijaký spôsob ju vymôcť, ale sme ani tá zájsť nemohli, lebo ten drak Býva za ďalekým morom na druhom svete. A tak, keď ty budeš ten, čo k nej zájdeš a oteľ ju donesieš, vďačne ti dám aj pol kráľovstva s ňou. Alebo čo si len budeš žiadať? Jankovi viac nebolo treba. Len to už raz počuť, kde ten drak býva a kade sa chodí k nemu. Hneď si sám dal zhotoviť mocnú loď, nabral si potravy, s kráľom sa rozlúčil a pustil sa cez more. Ale tu nebolo tak, ako inde. Hneď sa mu loď o strašné skaly trepala. Hneď ho zase strašné morské potvory stretali, ale on to všetko svojou palicou porozháňal. Ešte len teraz zvedel, čo je zlé a čo je dobré. V tých nebezpečenstvách sa tak vycvičil a tak zmocnil, že by sa už s kýmkoľvek bol pustil za pasy. a sa raz k divnej zemi priplavil. Na miesto skál bolo čisté zlato. Tráva bola hodvábná, zvierata zo so zlatou vlnou a vtáci so zlatým perím. Na jednom vršku stál zámok na myšej nôžke. Bodol do zámku svojou palicou a brány sa hneď pootvárali. Nikde ani živej duše. Hej! Je tu niekto? Ach, človeče, kde si sa tu vzal? Veď tu z vášho sveta ani vtáčika letáčika nevídať. Ja som Janko. Putujem svetom a hľadám dobré i zlé. A ty ktože si? Som princezná. Drak ma od môjho otca uniesol. Musela som si ho vziať za muža. Práve od tvojho otca som pre teba prišiel. A ešte pretriperá draka, tvojho muža. A musím ešte zvedieť obosorke, čo ľudí cez more preváža. Ako by ona v búrke mohla prevážať. A dve skaly, čo sa na veky o seba búchajú, rady by s tým prestať. No a jednému kráľovi hruška v záhrade vyschla, a druhému za scéra je chorá. Veď si prísť prišiel. Ale neviem, ako sa preč dostaneš. Lebo môj muž je naozaj potvora. A keď ťa tu nájde, nuž ťa zje. Ale keď si už prišiel, bude ako, bude s nami. Skry sa tu na do mojej izby. Tam ťa zda nenájde. Rýchlo, lebo už prichádza. Uj, ženo. nás smrdí. Mužičku... Veď sem káni, mucha z tamtoho sveta nedoletí. Kdeže by sa tu človek vzal? Len poď, zdriemni si, budem ťa ískať. Ejoj, aj, dobré, dobré, aj, Zaspal. Vytrhnem mu jedno per no. a čo, že mi ty z panie nepraješ? več ja veď to len pletka. Zdriemla som i sama. A snilo sa mi, že na jednom mori preváža jedna posorka. A rada by znať, ako ona aj v búrke mohla prevážať ľudí. A zase, že nedialeko dve skaly jedna od druhu búchajú a nikoho prepustiť nechcú, a rady by už od toho prestať. Tá bosorka nech prvého, kto k nej príde, utopí. A tie skaly prvého nech rozmliaždia. A tak sa im všetko pouholi stane. A teraz ma už nechaj spať. No len už spí, spí. Druhé piro. Hm. Ženo! Čo by zase spanie rušiš rušíš? Ja, len sa nehnevaj. Zase som zadriemala a prísnilo sa mi, že v jednom kráľovstve kráľovi zlatá hruška vyschla a teraz by rád vedieť, ako by sa znovu zazelenala. Už som sa v tom trhla a teba zdurila. To mu lehká pomoc. Do koreňa hrušky červík sa zajedol. Toho treba vyňať a hrušku novou zemou... Obs... obsypáťaaj... Obs, obs, A teraz... tretie... posledné pero. No takže no! Veď už som celý dokmásaný. Joj, odpust mi. Veď ja sama za to nemôžem, že som taká ospanlivá. Ale ťa už nezobudím, len mi ešte odpoveď na to, čo sa mi teraz prisnilo. Povedz čo? V jednom kráľovstve vraj kráľová dcera je veľmi chorá a nemôže povedať, čo jej chybí. Ah, he, he, ah, čo má máš čo unúvať s takými pletkami? Veď kráľovej dcere nič nechybí, ale v posteli má jedovatého hada. Keď toho zabijú, princezna vstane. Ah, a teraz môžem, už nechaj spať. Ešte som voľaču zabudla. A čo zase? Nemrz ma už toľko. Prisnilo sa mi, že by to dobre bolo vedieť. Ako by mňa dáky človek odtiaľ to mohol? Darmo by ti to bolo vedieť, lebo sa tak nestane. Ten človek by musel akú takú márnu vec zo mňa mať a tento môj zámok tamto tým prútom tri razy šibnúť, aby sa jeho brány zavreli. No veď už len spí, muž môj. Spí, spí. Teraz mi už nedá spať. Načisto som sa prebral. Idem ja medzi ľudí a to ti hovorím. Tolko škody som ešte nikdy nenarobil, ako narobím teraz, keď si ma takto namrzela a rozdúrila. Janko, je preč? Môžeš von? Všetko som počul. Len neviem, akú márnu vec toho draka by som tak mohol mať. Tieto pera. Trip. Pera, z draka, Presne také, aké mi treba. Ideme k tvojmu ocovi, princezná. Moja loď už čaká. Janko i s kráľovou cérou nabrali veľa bohatstva a potravy na svoju loď. Zámok prútom pošíbali, keď von z neho išli a brány hneď sa tuho zavreli. Tri perá, draka Janko pojal k sebe a tak sa pustili na more. Drak sa hneď o tom dozvedel, ale chudák nemohol im ublížiť, lebo Janko mal perá pri sebe a zámok mu bol pred nosom zatvorený. Janko plával s tou paničkou celý boží rok a sa raz doplavili k jej otcovi. Ten mu ju hneď za ženu chcel dať a pol kráľovstva s ňou, ale Janko mu ju prinavrátil, len si výplatu vzal za pôl kráľovstva a ponáhľal sa ďalej. Hej, Pohonič! Tu je to. Zámok i celé mesto na čierno zamanované. Požeň, kone! Ideme do paláca! Janko! Janko! Syn môj! Veď my sme na teba už celkom zabudli. Akože sa ti v tom svete vodilo? Či si našiel toho draka? Hej, pán kráľ, dobre sa mi vodilo. Pozrite len. Triperá draka. Také voľa, čo som jak živ nepočul, že by sa to Dakomu podarilo. A v našej veci. Či si zvedel Dačo? I to, pán kráľ. Poďme k vašej dceri. Nuš, poďme, poďme! Tu je, tu je chúďa. Ani nežije, ani nemrie. Slovka nepovie, len leží. Líd má ako mramor biele, ako tá perina, čo je ňou prikrytá. No veď tá perina! Ale či ste kedy nazreli? I pod perinou? Hat, Janko, hat! Tu máš potvora! Oh. Na, na, na. Ah, je po ja. ňom, Janko. Teraz vám už o ozdravie. Naozaj. Pozri, pozri len. Líca má ružové a pohlasa. Otvára oči. Zachránil si nás, syn môj. Polovica kráľovstva je tvoja a moja dcera sa stane tvojou ženou. Pán kráľ, ale ja už jednu nevestu doma mám. Ah, tak je to teda. No, nič, ale polovica kráľovstva je tvoja. Vy mu toľko zlata a drahých kameňov, koľko je hodna polovica môjho kráľovstva. Boh posledné kráľovstvo. Uháňaj, nech sme v zámku čo najskôr. Janko, Janko, syn môj, chýry o tebe sem pred tebou prišli. Všeli čo som počul o tvojich činoch, v raji máš tri perá zdraka. Len pozrite, pán kráľ, tu sú. A v tej našej veci, akože si pochodil. Poďme do záhrady. Zavolajte záhradníkov! Poď, Janko, poď! Tu je naša hruška. Záhradníci, nože vykopte tú hrušku. Pekne od koreňa. Len dajte pozor na korienky, tak? Pekne, hlboko. Tu si pliáka! Náš červík! Celkom do koreňa zažratý. Tak to on! Teraz vám už hruška ožije. Zasypte ju čerstvou zemou a polejte. A! Oh. Listok! Druhý! Janko, Janko, zachránil si nás! Tak ako som ti slúbil, polovica kráľovstva je tvoja a chystaj sa na sobáš s mojou dcerou. Ale pán kráľ, keď ja už jednu nevestu doma mám... No, nič je teda. Rob ako myslíš. Sluhovia! Naložte mu zlato a dráhej kamene, čo polovicu kráľovstva vyváži. Skali, tu som, prepustite ma. Brav! Brav! Brav! ako sa už raz prestaneme piť a páliť, lebo ináč tu skopeš medzi nami. Hej, ved, ma len prepustite. tak vám poviem. Povedz najprv a tak ťa prepustíme. Keď neprepustíte, tak nepoviem. Aby ste verili, že som zvedel, čo chcete, pozrite. Ripperá zdraka. Tak a teraz prepustíte mňa i moje vozy. Chodj, Janko, ale že nás neoklameš. Prešiel si, tak zbrauš. Len tak môžete prestať, keď toho, čo najprv pomedzi vás prejde, zabijete. Vy si bol probí, čo sme ho mohli zabiť. Pohli sme byť oslobodené! Musíte čakať na niekoho iného! Hej, Janko! Ale si tam bol dlho. A mi nesieš odpoveď? Ved vám ju ja poviem. Ale mňa i moje vozy preveste. Pozrite. Triperá zdráka. Oh. No a to, aby ste verili, že som tam bol. No veď, ja už len preveziem, ale že mi na druhom brehu povieš. Tak poď. Tu sme a teraz chytro povedz. Vtedy ty budeš môcť aj v búrke prevážať ľudí, keď prvšieho, čo s tebou pôjde, uprostred mora utopíš. O? A ty si mohol byť prvý. Ja! No, mohol, ale nie som! Vol len vybrdol Janko zo šľamastiky, zo skalami i s bosorkou a potom sa šťastne dostal domov. Dal si ušiť krásne šaty a ako celkom neznámy vošiel do hostinca. Hostinský bol ako predtým, lakomý, ale už nie tak bohatý lebo kupci a páni boli sa od neho odťahli a na zajtra sa mala rozpredávať jeho majetnosť. To sú k nám vzásni, hostia. Nech sa páči satkať, veľkomožný pánko. Doneste mi niečo pod zub. A pohár vína. Nech sa páči. Anička! Anička, nože prinies pánovi jedlo a pohár vína. Zaplatím dopredu. Zlato. Čisté Zlato. To už dnes nevidno s platiť. Nech sa páči, jedlo a vinko. Máte peknú dcéru, pán Hostinský. Či by ste mi ju nedali za ženu? Ach, že. Taká chudobná za takého pána. Ale keď ona pristane, ja privolím. Nož ale. Veď ste mi ju da kedy dať len tak. Pre nič za nič. Iba keď nájdem dobré a zlé. A na znak toho, triperá zdraka donesiem. Janko, vrátil si sa, Janko, syn môj. No, no vidíš, ako som na ostatok dogazdoval. Hostinec mi idú predať, nič na svete už nemám. Odpust mi ten riech, čo som na tebe vykonal. No nič to. Ja som vám splnil, čo ste žiadali. Vy teraz vaše slovo splníte... A budeme na pokoji. Janko môj, ja už všetko len tebe s mojou dcerou oddávam. Žite v pokoji, lepšie ako som žil ja. Janko už potom hľadel otcov si pomeriť, lebo jeho otec od tých čias... Ani hľadieť nechcel na hostinského, odkedy mu tento syn na kde odprevadil. Aj sa mu ich podarilo pomeriť, bo naostatok im povedal, nehnevajte sa. Všetko sa dobre stalo, zlé sa už pominulo a dobré som našiel. I tri perá z draka, sú tu.